1-2-19, Arhidiaconul Ștefan și Cerurile Deschise În lista Diaconului Ștefan este singurul care are o caracterizare duhovnicească a persoanei sale. Bineînțeles, ne referim la lista pe care o găsim în Faptele Apostolilor. Luca spune despre Sfântul Ștefan că era Andra Pliris Pisteos Chemnematos Aghiu. Bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, faptele apostolilor, 6 cu 5. În 6 cu 8, Ștefan e desemnat după hirotonia sa în între pliris haritos chedinameos, plin de har și de putere, de putere dumnezească. Întreg capitolul 7 din faptele apostolilor nu este altceva decât o demonstrare a acestor două caracterizări duhovnicești ale Sfântului Luca. Sfântul Ștefan acuzat în mod fals de blasfemie, faptele apostolului 6 cu 11, este adus în fața Sinedrului spre a fi judecat. Este introdus într-o judecată înscenată, pusă la cale ca și cea a Domnului Său. Faptele apostolului 615. cu 15, arată acest lucru fără tăgadă. Che atenisantes afton pantes i catezomeni Ento sinedrio idon to prosopon aftu, aftu osi prosopon angelo. Și ațintindu-și ochii către el, cei din Sinod, toți cei care se dau în sinedriu au văzut fața lui idon to prosopo aftu osi a doma, Rosopon unei fețe de înger. Deși cei din Sinod știu că fac o nedreptate acuzându-l pe Sfântul Ștefan, și cu toate acestea, ca și în cazul Domnului, duc nedreptatea până la capăt. Sinedriul îndrăznește să judece un om a cărui sintenie este mai mult decât evident. Exprimarea de mai sus este una extatică, fără îndoială. Dumnezeu îngăduie sinedrului acestui for religios superior al evreilor foarte corupt și vinovat de deicid să vadă slava lui Dumnezeu pe fața lui Ștefan. Fața lui e văzută asemenea unei fețe de înger, Slava care străducea din el i-a făcut pe toți să-l caracterizeze la modul cel mai propriu cu putință, adică l-au șocotit o făptură cerească. În analiza noastră de până acum nu am atins și acest aspect suplu al discuției despre vederea Lui Dumnezeu, și anume, extazre din îngăduința Lui Dumnezeu, pe care le-au trăit niște oameni necredincioși. În economia divină, astfel de extaze sunt convertitoare, sunt îngăduințe divine, care ori elucidează realitatea interioră a unui om sfânt, ori a unui lucru măreț important pentru viața bisericii. În cazul nostru, extazul Sinedrului era o atenționare divină că procesul intentat lui Ștefan era, este o eroare fundamentală și că Ștefan nu numai că e nevinovat de blasfemie, ci, din potrivă, se dovedește a fi un intim al lui Dumnezeu, un om cu o viață dumnezească. Discursul lui Ștefan din Sinedru scoate în evidență pe Dumnezeu cel viu, pe Oteostis Doxis, Dumnezeul Slavei, Faptele Apostolului 7:2. Avem, avem de-a face aici cu o expunere istorică, sintetică și copreșitoare în același timp, a relației viharice dintre Dumnezeu și Sfinții lui Israel. Este absolut importantă pentru noi teologie ecstatică elaborată de Ștefan, pornită tocmai de la caracterizarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu al Slavei. Acest Dumnezeu al Slavei intre în relație cu Avram și modifică fundamental traseul vieții sale. Ștefan vorbea unor evrei cu naționalul săi și de aceea narațiunea începe cu Avram, părintele poporului Israel, să scopul lui Ștefan era acela de a prezenta derularea în timp a acestei intimități cu Dumnezeu și a modului cum s-a achitat Dumnezeu de făgăduințele pe care le făcuse prin patriarch și proroci. Insistența asupra vieții lui Moise este strategică pentru Ștefan se primește revelația, construiește cortul, faptele apostolului 7, 17-44, lui David se promite zidirea templului, dar templul e zidit de Solomon, faptele apostolului 7, 45-47. <coughs> Cu alte cuvinte, fiecare sfânt al lui Dumnezeu și are rolul său foarte bine stabilit și mai ales foarte propriu în istoria mântuirii. Concentrarea interioară a lui Ștefan, râvna sa pentru adevăr, nu mai poate fi stăpânită. El mustră cu vehemență pe evreii necredincioși că stau a doba părinților lor împotriva Sfântului Duh, faptele Apostolului 7.51. Din acesta amănunt al expunerii Ștefaniene observăm că acesta considera orice păcat al poporului drept o împotrivire, o luptă fățișă cu prezența interioară a Sfântului Duh. Ștefan scanează istoria mântuirii din punct de vedere nevmatologic și se disociază de părinții necredincioși, de cei care, de-a lungul timpului, nu au vrut să-și asume intimitatea totală cu Dumnezeu. Când Luca îl caracteriza pe Ștefan că este prin de Sfântul Duh, nu dorea să spună altceva decât că el este într-o intimitate de plină cu Dumnezeu, că este un intim, un om credincios. Lui Dumnezeu, Ștefan, acuzatul ilegitim, adus prin tărtipuri rușinoase în fața Sinedriului, acuză poporul din care face parte de ucidere a proroșului, de deciți și de necredință sfidătoare împotriva legii lui Dumnezeu, faptele Apostolului 7, 51-53. Tonul discursului Ștefanian este dur, revendicativ și mai ales sfidător pentru Sinedriu, pentru că Ștefan vorbește la persoana a doua plural, pun în semnul egal între și istoriei și proprii săi judecători. Curajul și puterea domnicească a lui Ștefan nu verau dintr-o conștiință resentimentală și dintr-o pornire orgolioasă. Era pusă în mișcare de râfna Sfântului Duh, de forța dumnezească, de a spune adevărul de plin total despre oameni și despre raportul oamenilor cu Dumnezeu. Însă atitudinea celor din fața lui, a auditoriului, este subliniată nou coment de versetul 54. Acuentes de tafta, dieprionto, dieprionto, tes cardies afton, chevrihontus tus odontas epafton. Dar ei, auzind acestea, se înfuriau dieprionto, tes cardies afton in inimile lor și scrâșneau din dinți Efrihon Tus Odontas Odontas unde vine dinte, dinți Epafton scrâșneau din dinți împotriva lui, adică vreau să îl omoare erau foarte furioși împotriva Sfântului Ștefan Arhideacului Bisericii Într-o astfel de atmosferă ostilă lui Ștefan, sufocantă, primul mucenic al bisericii are o vedere extatică. Luca o descrie în următorii termeni: Iparhon de pliris mneumatus Atenisas, istonuranon non den dox u, ke sunt estota ecdexion tuteu, ke ipen. Idute oro tus uranus Di nicmenus Di nicmenus Ion, Tu antropu Ecdexion estota tuteu Iar Ștefan Fiind plinde duhus Pliris nematos agiu, Privind către cer Atenisas Eston uranon A văzut Iden ce, Dog s-a lui Dumnezeu, și pe cine, și pe Isun, Estotă, Ecdexion, Tuteu, și pe Isus, de-a dreapta, Ecdexion, Tuteu, de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, Cheipen, Idu Teoro, iată, văd, s-a exprimat e, în public despre o vedere. Dumnezeu, pe care o avea momentul acela, iată-vă cerurile deschise Tus Uranus Dinigmenus și pe fiul lui, fiul omului Tonion tu Antropo, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, este tot Tuteu Faptele apostolilor 7, 55-56 Descrierea Luca nu scrie un peisaj divin fastuos pe care Ștefan ar fi văzut grăvit pe cerul vizibil, sau un cer, undeva, dincolo de perceperea cu ochiul liber a fenomenului. Luca descrie, în termeni uman, într un vederea dumnezească avută de Ștefan. Atunci când Luca spune pe Ștefan că a privit spre cer, nu se referă la cerul fizic, ci la cerul văzut în extaz, la un cer ca o realitate extatică. Ștefan a văzut znava lui Dumnezeu un extaz și nu pe cer, nu așa ca o imagine zugrăvită pe norii cerului. Înțelegerea realiz grosiera asta cu picturalitate în nori, mai bine zis fizica extazului, transformă pe acesta într-o vedere holografică și într-un eveniment de tip David Copperfield, într-o percepție iluzorie și nu într-o vedere interior domnicească ca prezența Sfântului duc în ființă noastră, cum e vederea Dumnezească extat. Dar Luca începe versetul al 55-lea tocmai cu acest amănunt. Că Ștefan era plin de Sfântul Duh. În Sfântul Duh și prin el Ștefan vede la lui Dumnezeu și pe Iisus stânde-a dreapta Tatălui. Vedinea lui Ștefan era o reconfirmare a înălțării Domnului cu trupul la cer și a șederii de -a dreapta Tatălui. Însă în același timp și a indestructibilității firii umane a lui Isus cel înălțat. Că umanitatea lui Hristos transfigurată nu a fost desfințată odată cu înălțarea sa la cer. Vederea lui Ștefan garantează nematizarea deplină a umanului din Fiul lui Dumnezeu, din Hristos și totodată și inalienarea caracteristicilor umane în Împărățirea lui Dumnezeu. În Împărățirea Dumnezeu nu vor fi desfințate caracteristicile umane, cum arătăm noi la înfățișare. Chiar dacă vom fi niște ființe transfigurate, duhovnicite, Ștefan își mărturisește extazul și îl face public. Sintagma cerului deschis se indică pe de-o parte, evidența actului static, iar pe de-altă parte că Ștefan are o relație specială cu Dumnezeu în comparație cu ei. Simpla mărturisire extazului pune în inferioritate Sinedrul și desfințează, din punct de vedere teologic, canonic să-i spunem așa, culpabilizarea lui Ștefan. Reacția Sinedrului însă nu are nimic de a face cu imparțialitatea și cu logica normelor de drept. Membrii Sinedrului se ne spre Ștefan și îl scot din cetate într-o ploaie de pietre. Faptele Apostolilor 57 59 Lapidarea lui Ștefan, omorârea cu pietre, lapidarea lui Ștefan, e desemnată de Luca drept a dormire, în sfârșitul versetului al 60-lea, de unde, în limbajul nostru ortodox, a Lui Dumnezeu să-i cerem o dignă de la Hristos, pentru că moartea este somn pentru cei credincioși. Ștefan, cel care văzuse slava Lui Dumnezeu și trăimea a adorme în pace în comparație cu Sinedru Furios și Ateu. Ștefan nu este ucis din cauza unei blasfemii, ci pentru că forul de judecată nu admitea posibilitatea vederii Dumnezeu ca realitate personală. Paradoxal, deși întreg Vechiul Testament este plin de vederi extatice ale profeților, în care au mărturisit ce s-a petrecut cu ei în extaz. Sinedrul văstra tradiția, o tradiție osificată, fără perceperea prezenței lui Dumnezeu, în ea însă și excudea din start orice experiență a intimității lui Dumnezeu în contemporaneitate. Adică, extazurile s-au întâmplat undeva în trecut, revelația, acum nu mai se întâmplă nimica. Asta era ideea pe care mergea Sinedrul. O idee pe care o încercăm și noi, mulți dintre noi în biserică, considerând că biserica de acum e cu totul alta decât cea a Sfinții Apostoli, că atunci se petreceau foarte multe lucruri minunate, dar acum nu se mai petrec. Bada și acum se petre lucruri minunate tot ca atunci, numai că pe măsura credinței noastre și a vieții noastre în Dumnezeu și nu indiferent de ceea ce suntem noi, de ceea ce credem noi, de ceea ce simțim noi. Ștefan e ucis nu pentru că are curajul să-și mărturisească experiențele statice, ci pentru că Sinedru mai avă în relații cu Dumnezeu cel viu, datorită istoricizării raportărilor sale, raporturilor, radostrucizării raporturilor sale cu Dumnezeu, își centrase viața pe locul periferice legaliste și nu pe experiența energetică a lui Dumnezeu. Martirizarea lui Ștefan e paradigma de multe ori verificată în istorie a ciognirii dintre dogmatism și experiență. Ștefan moare nu luptând împotriva adevărului, ci posedând evidența lui interioară și certitudinea relației sale cu Dumnezeu. Pagina 81 și în podcastul următor vom vorbi despre întâlnirea lui Pavel cu cel prigonit de el, întâlnirea convertitoare, extazul avut pe drumul spre Damasca de către Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu să ne întărească, să ne miluiască pe toți, amin.